Säger jag hej och välkomna till Nu pratar i film med Louis och Peter Det är jag som är Louis ja, det är jag som är Peter Och idag så har vi två gäster Och det är och ja. inte vilka gäster som helst ja, ja. Eh, Vilka är ni? Tjena Gustav Tjena Per Tjena. Och det är Per och Gustav från Filmpodden ja. Så vi hälsar er välkomna till vår podcast Tack tack, tack, tack. Ja, Och vi börjar då med lite frågor till våra gäster ja. ja. Vilken är din favoritfilm och varför? Helt ah, Nu känner jag er att fråga här. <laughs> ja. vi, eh, måste vi enas också då? Nej, nej, på Kör. Vad jag gör? så här. Jag har aldrig frågat dig, Per. Men vi... på vår eh, flick så ligger ju Batman Begins ah, just, först ja. mm. Så vi får tyvärr säga Batman Begins. Ja, vi måste enas, ja. Nej, ni behöver inte enas. Ni får ta era egna. Men nu, du, du, du eller, har så... aldrig fått den frågan. Nej, jag försöker undvika det här som Nej, men nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. vi kör era frågor emot er här Ja, nu svarar du framför Den är ju skitjobbig, Jag Jo, den här visst Men vi var själva en gång uh -huh. Så tog jag faktiskt, jag kollegade igenom allting som jag hade uh -huh. Och då var det ju Dark Knight Returns De tecknade uh -huh. tre. Ja, ja, just det de ja, Ett de av Ja, de är svinbra Ja, de tecknade ja. ja, de är svinbra De är riktigt, riktigt bra men sen har jag sett Star Wars efter de här mm. Och Peters slår tillbaka och är nu mm. så att det kommer att igenom dem också såg du dem efter The Dark Knight Returns? Uh, ja, jag, jag har sett dem nyss också <laughs> <laughs> Jag har lyssnat ja. på um, Perker och så kolla på de här Dispecial Dispecialize Station ah, ja, det. Det. Mm. De ja, som har neregraderat filmerna mm. mm. Vilken film är ni då? Vilken är den bästa filmen varför? Ja, då säger ju du The Dark Knight Returns Och Gustav han säger, jag säger oh, Ja, favoritmatt Pizza, typ av pizza tror jag Nej, mm. Fast potatiska täng med jag säger potatiska täng med kött just då säger sushi Kan Nej. du hålla det för oh, jo, jo, sushi. <laughs> sushi Sushi okay. Jag håller med Soså han sa väl sushi Ja, jag sushi ja, jag 46 46 Ja, ah, du har ju taterat under foten eller? Ja, att han går bort lite. Ja, Jaha. nu är 41 sådär. Det är på krymper i är 42, <laughs> 42 <laughs> tror jag. Mm. Ja, det är ju våren, det är där klubb detta. Precis. Ja, jajamän. E, när vaknar du idag? E, halv, halv nio tror jag. Halv nio, vad tror du? Jag tror jag vaknar 20, 20 över nio faktiskt. 20 över nio? Och hur dödar man en zombie? Ja, jag har ju på vem var det som sa det här. Behöver man döda dem? Det är bara... Jaha, oh, med kärlek mm. eller? Ja, vad var det? Det var någon tjej. Fanny... Var det Fanny var det? Som fanny som var det? Som... Tror, inte helt hundra. Det, det roliga avsnittet. Ja, ja det, var, det var roligt. Mm. Ja, Annars är det bara att i alla med huvudet. Ja, det är väl Till Don't Stop Me Now. Precis. Ja, och som, vi kör ju alltid en fråga extra... Mm. Så har jag min fråga här. Star Wars eller Star Trek? Star Wars. Det blir tre mot den här helt plötsligt. Kraften är stark. Jag gillar de nya filmerna men jag tycker kan, kan inte med det äldre Star Trek. Ja, de gamla gör med sådär, men ja. Nej, tre, då är vi tre mot en. Då, ja. då är kraften starkare hos er idag. Ja, Nej ja. Ja, det var frågan. Ja, det var frågorna. det är kanske är Lidköpingstrakten här rätt. Ja, just det. Vi befinner oss sagt, i Lidköping nu hemma hos Peter och alla sitter här och dricker kaffe och bröd. Ja. Yeah. Mm. Louis är på roadtrip. Ja, precis. Jag är på roadtrip. Och ska till Stockholm sen. Mm. Men... Ser ni en bil med hashtag filmpodden? Alltså. Tuta. Nej, inte filmpodden. filmpodden? Nej! Nu <laughs> du, pratar vi filmpodden. Du kan ha en bil med, <laughs> ja, med ja, filmhets hashtag. Det det. Ja. <laughs> ja, precis. Så, ja, vi har ju som sagt... Våra tema är robotar idag. Så vi ska prata filmrobotar eller serier och... Spela om ni kommer på också så jag vill nog haja lite merång. För jag har i våran podd så kör vi försvenskade försvenskade repliker. Ja Så jag har kollat upp några robotfilmer som ska försvenskade repliker. Och vi börjar med en jättelätt Jag kommer tillbaka. Ja, det var nytt att. Det Ja, Bara du överväger att spela detta budskap för honom? Nej, jag tror inte alls han gillar dig alls. Nej, jag gillar inte heller. Star Wars. Ja. Ja, är det, R2-D2 och 3PO där. Vi är dömda hade jag, men mm. det behöver inte ta det. <laughs> Du det är eller levande, du kommer med mig. Ja, det äh, uh, är <laughs> ja. Och här har vi ju, på VHS-tiden när det stod fint omslag så stod mm. det 50% människa, 50% robot, 100% snut. Det är väl... Inte i Robocop också? Jo, det jag var Robocop. Det var Robocop. Ja, ah, förlåt. Det var från den. Ja, men, Jag tänkte på en annan film Cyborg, men han går i <laughs> Nej. polis. Eh. Skratta inte. Jag är cool. Nej, jag kan inte skjuta folk. Louie, inga brott. Köp eh, i. Snyggast Ja. Ah. Ja, ah, just det. Humor, 75 75 procent självförstörande sekvens i t minus 10 inte ja precis jag hade den kände jag <laughs> så var det var klart för mig ja mm. kult det var svårt va kult mm. ja eh, innan vi körde lite en en grej här att eh, det var inbjudning på redaktern här i stan mm. ny öppning ny öppning ja en gammal biograf som öppnar igen nästa ändra om vi funderade på det igår, men det måste vara slutet på 90-talet, eller? Ja, något sånt. Ja, bra också. länge sedan. Typ 90-talet, ja. ja. Men var det mysigt. Ja, men nu är det bra. Ja, nu öppnar det igen mm. över sommaren i alla fall då. Mm. Och vi var på en tillställning igår där med visa de nya 4K-projekten som vi har nu. Mm. Och... Det var grymt. Jag har inte sett någon 4K. Nej, <laughs> äh, vi fick se igår. Ja. Mm. Fick vi se Tomorrowland. Mm. mm. Eh, och så var så man lite mat och sånt där. Vi fick konga lite med projekten också. Vi fick villig man inte hinna med att visa lite vi av IVA. Bara... <håll> ah, jag var stor. Och sen är det en stor nyhet då för, för oss eh, att eh, vi har ju en sponsor eh, Barberg biograf där. Mm. Jag får gå och se film. Och nu har vi också Folkandistan. Gud, kan gott vara sponsor. Ett samarbete med dem. Mm, så, perfekt. Så Ja, så, det blir en film. kan vi se det en blir film bra. samtidigt och sen så kan vi eller jag gör en bildrecension och sen så spår vi skit nu i ett specialavsnitt. Typ. Men, det blir bra. är ja, blir vi ju 50 sponsrade folk kan Vi får se till så vi får vi, läsa ja, vi måste, den här måste den. få. Ta ja, det fin på den också så, ja. så, så, så så får vi alla vara med där på ett, ett hörn. Så, mm. så det ja men det var det är första gången jag har varit på bio när mm. Jag visste inte att det var invigning, jag visste att det var en tidsställning inte att det var invigning och sånt mm. men det, det var väldigt trevligt faktiskt. Mm. Uh, schysst biosalong och det var en jävla skarp bild nu med 4K. Mm. ja 20, så blir det mm. Fast det, det det är också svårt att jämföra alltså, med vanlig vanlig fullhård. De, de senaste filmerna jag har sett är ju Terminator, Genesis och uh, ja, vilken var det mer? Uh, Mad Max och sånt men det, mm. det var ju 3D, mm. så det blir ju lite sämre bild, mm. speciellt bionivare. Det var lite grymt som en så det, jag kan inte genast räcka jämföra så men men Tomorrowland det var, det var det var en snygg film väldigt skarp var den. Eh, ja, film, och nu så, var det ute 3D i 4K eller så Nej precis nej, det var, var precis ju så men det var ju det var ändå Det är ganska imponerat att lilla Lidköping har En av sina första 4K projektorer. Ja, okay. Det det är ju faktiskt. Så det det var det var schyssta, det var mycket eh det var ju ballonger och lunchbuffé Uh, bio, uh, kortfilmer, <laughs> alltså, uh, träffade en regissör också och grejer och pratade lite om olika workshop. så det var, det var ju, det höll på ett tag det var ju schysst. Ah, okay. Väldigt billig peng med. Mm. Så, och på söndag har de ju så här frukostbio. Vad var det på söndag? Det mm. ja, har de idag också ah, okay. på lördag inspelningen. Ja. Det är ju lite mysigt ändå. Alltså, så vi ska käka frukost där och kolla på 2001 Space Odyssey. Ja ah, gud. Vi har inte alltså, sett det här. Så vi sa dem i Titanic klockan fem mm. imorgon där också. Mm. Mm. Ja, det är skitcool att små saker så mm, är det en liten för jag blir fan, <laughs> Men, Men jag är ändå här så du får passa på Ja absolut. Ja. Så ja. Det, jag var lite ja, så ska vi sätta igång mm. ja. med lite punkter då. Ja, som sagt Tema, robotar, destroy Exterminate ja, ja. Ja, <laughs> Exterminate Jag ska ut utöppna den första kända roboten Från, Peter. Ja, vilken var din första bekantskap Med en robot? Jag ska ut utöppna den första, första roboten första, Som första, är med för... i första omnämnandet av en robot Någonsin Metropolis, eller? Ja, filmväg var det Kan det varit den? Jag för tänkte också på det. Metropolis faktiskt mm. Det var nog några som var innan, det vet jag inte Victor. Men mm. de i böcker var det från 1868 Jäklar The Steaman of Priyres Pri mm -hmm. Och han heter The Steaman Och ser ut som en robot Steam, okay. 1868 Jäklar, Imponerande ja. Ja. ja, det är länge jag Ingen mm. aning Coolt Hur togs det emot? Ja, du vet inte <laughs> Men det var det första i alla fall som, ja, Första kända ja. ja. ja, Det Den nästa som jag känner till Det är ju en Gnatt om ni Från The Day the Earth Stood still Gamla mm. Ja det är ju jättestor robot. Det finns en remake av den filmen som är ganska sådär. Men det är också en stor robot som är jätteelak. Han lyser som ett... Nej, alltså, han är ju bara en stor metallrobot och bara... Ja, och så lyser han i laser. Alltså. Ja, precis. Han, han ser ut som en typ som... Ja, som en robokopp egentligen. En <rätts> ah. Fast utan hakar Men det bara skjuter skjuta laser och grejer. Och han... Det är väl den första roboten som jag kom ihåg från någon gammal film. så. Men Metropolis är ju tidigare. Ja. Mm. Jag har ju sett... Och det är en kvinnlig, förresten, nu. Det är det, ja! För vi har den punkten också, och sen finner jag robotar. Jag min första, som du sa Peter, min första är nog, jag tror det är Terminator. Vi hyrde den på en, en moviebox och tre filmer för 99 kronor eller vad det nu var. Mm. Och då var Terminator med. Så det är nog första för mig. Okej. Okay. Ja, för mig fall är det är Transformers. Ja, tecknar. det är väldigt mycket ja. robotar Ja, för fan är det Transformers ja. ja, det var ju det som Jag visste Jag såg mm. inga filmer förutom tecknat När mm. jag var, var liten så, sant, så. Nej. Ja, du gör robotar också mm. Det är bara robotar men Nu räknar jag, jag De tecknar robotar inte Michael här cool Nej, Nej, de fanns inte jag, jag tänkte inte riktigt på Transformers Men det kollade jag inte på när jag var liten tror Jag inte jag tror att, att Termin 2 är den Mm. jag tror jag såg den innan innan ja var jag hade ju, som jag säger, jag kollade lite på transformers men jag följde inte det. det var ju Turtles jag. Mm. Turtles och Captain Planet som jag följde. men robot såg det måste också vara Terminator 1 faktiskt ja. som, som jag jag väldigt starka minnen från. det var ja, det, det <laughs> ja. så lätt. Det... ja nästa? Mm vilken är din favoritrobot Det här är ju lätt Det är ju lätt glados Från spelet portad Jaha <laughs> <laughs> är... Berätta Ja. jag har ja, äh, alls best Jag tänkte skriva in att det Och det ska du spela, i alla fall ettan Det är nog typ ja. två timmar långt vi... Till och med Gustav här som aldrig spelar spel ja. Spelat portal ett och två Men sen den i tvåan med Steven Merchant ja, <snittlätten> ja, den. Den är bra också. Jag spelar aldrig spel alltså, Speciellt eh, first person shooter ett pusselspel tycker jag om. Ja, det här är något pusselspel. Det är lite pusselspel. Ja, jag har hört väldigt mycket att det om Portal att det är pusselspel med att man skjuter också. Mm. Jag, test, jag tror att jag testade men det var så komplicerat att det var äckligt. Nej, för... ja. ja, det är ju riktigt bra. Ja, men Jag spelar inte heller mycket, men det tvingar ju per mig att spela. Och sen pröljer jag igenom ett och två. Ger du en sån här Jedi-mind-trick med spela <laughs> Portal och Lewis? Då, då får jag fan. Har du någon idé då? Ska... Eh, jag skulle nog säga Robocop faktiskt. Mhm. Mm men. Eh... Man får sån eh, empati från honom, eller så säger man? En sån känner till honom. Ja, mm. ja, man känner ju så... Fast är det i och för lite... sig så lyckas han väldigt väl med det i Terminator 2 också. Med ja griner man... ju på slutet ja. där. Ja, men det, det kommer jag faktiskt in där. T-800 är ju min mm, mm. Mabbo, och Alltså, Arnold gör ju T-800. Ja, ja mm. det där kan vara ja. väldigt bra. Så är... Men här kommer vi in på en liten annan sak Terminator är lika med android mm. Kan han vara det? En android är en robot som är gjord för att efterlikna en människa Robotar som kan utformas Robotar som utformas för att efterlikna kvinnor Kallas genoider mm. Är han inte en cybergenetic organism? Jo det är han Fast kan... jag förstår vad jag menar jag, jag, Vi pratade om innan också att Arman, du att han är en robot Och jag säger som du sa, Cyborg, eller Android. Men nej, han är inte Android. För jag ser Android, det är de som har artificiell AI som fushar oh, på tar... grej, De som kan tänka själva vad nej, är slut. det slut, De har ju programmerat bara för att döda eller skydda. Ja. Mm. Så... Men som är Tomorrowland nu, då. Ja. då heter de ju AA. Ja. Må... Vad stod ja, Vad står det för? Ja, vad står det för? Marcus det var ju grej något så att en en är ju robot då och en mechanic någon tjej en miste inte då. Att speciell alkemis är ja, ja just, <laughs> Robotar som ni säger. Nej. Ja. Då, då får jag köra så här här in där och säga att min förrigt robot det är Bender i Futurama. Ja, ah, mm. ah, han är också riktigt mm. bra. Jättebra. Han är gilla svin. Ja. <laughs> jag gillar honom. Ah, fy fatta hur bra den är. Ja. Han är riktigt Vad heter han i uh, Lyftans Guide? Marvin eller? Ja, ah, det är nog Marvin. Han är ett god Ja, så heter han kanske jag. Vi pratade lite om det innan. Mm. Mm. Jag har inte läst boken och filmen så för länge sedan. Det var, så här. Det var inte riktigt... Någonting som fastnar var så, men jag får ju lackla om den någon gång. Mm. Tyvärr, ja, jag gillade den när jag såg den, men ja. jag är osäker på hur bra den egentligen var. Mm. Boken är rolig. så har vi Terminator, vad du sa. Mm. Glad. Robocop. Robocop. Robocop och Bender. Ja, <laughs> Mail Robots. <laughs> ja, men då tar vi motsatsen av det sämsta då. Sämst där då. Är det någon inledande jag, jag vet inte om jag säger det här, men roboten på mitt jobb, där är inte. Gjälpligt dåligt Ja, det får du säga. Ja. Roboten på jobbet, nummer C75. Ja. Jag, jag, jag, de heter Robotik och Robot 2. Jag säger Aha. inte vad de heter. Den sämsta roboten jag fan. Alltså, jag, jag tycker. Ju... Alltså, de flesta robot, alltså i filmen de har ju en, en, en funktion Så Nej, jag vet nu. Det måste vara robotarna i episod 1 Droidsen. De Ja, ja, ja, De är Jag tänkte säga TX först för hon är ju ändå väldigt säger, Men hon är ändå rätt kass. Så tyckte jag, men nej, men i T3. Ja, precis. Men nej, jag säger Droidsen i episod 1 Star Wars. Roger, Roger. Så lätt att ta koll på. Ja, vi bara titta på dem som går med sig Ja. Ja, har du någon dålig robot? Nej. Faktiskt inte. Det är... Jag har inte riktigt tänkt. Eller roboten på restaurangen som, vi, som ni har här i stan? Ja, de är väl Ja, just det. Vi har ju en robotrestaurang. <laughs> har vi. Ju. Och. Han eh, har inte riktigt kommit igång. Här. Nej. Mm. Fortfarande. Han är igång ibland. Ja. ja. För jag som inte vet är att jag tror det första var att robotarna skulle laga mat och jag tänkte, hur fanns ska de göra det? Nej, men det är, de har ju, det är en asiatisk restaurang som har robotar som går runt fram med maten som en bricka, ställer på bordet och grejer mm. och säger oh, hey, Hello! Nice to see you! Kanske inte var på det för de skulle göra så men men de funkar inte så jävla bra som de skulle göra. Från början var det ju tal om att man skulle beställa mat. Eller? Ja, men... Ja. Att man skulle beställa bara råvaror. I den vi bor mm. Mm. Mm. Mm. Och sen skulle den komma ut så skulle man steka på någon slags stekbord. Men sen blir det ju helt annan. Mm. Mm. Så Bara sånt. en helt vanlig thai nu. Ja, och sen så går ju roboten fram och sjunger typ Happy birthday det är ju inte dig. Och grejer. Ja. De sa, vi ah, kommer att funka, det funkar inte än. Har det varit ett tag sedan. Det är åtta morgoner sedan ungefär. Ja. En... Jag har inte varit där faktiskt. nej har vi dåliga robotar. Väldigt god mål, <laughs> mm. ja, ja, Men, men... Äh, nej, det är lite synd att de inte har fått igång. Jag... Ja, jag tror att de har eh, Kanske inte kunnat Prisa ut eh, Vad heter det här eh, Mjukvaran riktigt Nej Ja men det är svårt att alltså, man sitter i restaurang Och käkar Sen säger ett hörn Sitter ett gäng asiater Med sina dator Och programmerar Och så har de sina Xbox-kontroller Och försöker styra robotarna med. Ja men jag var nödvändigt Hur var här Jo men jag var, jag var Jag vet inte hur det är nu men. Nej du vet, vi, är de inte det. Nej för det var just så Okej Har sin eh, Programmeringshörnare I vitt restaurang och så, Ja Okej okay. Nej, dåliga robotar mm. Ja nu kommer vi in på nästa punkt här, Som vi pratar om Om Metropolis Då är frågan här Kommer ni på några kvinnliga robotar Och varför finns det så få Ja det är ju dåligt Men Glados har vi ju, i alla fall ja Och så har vi ju hon i Terminator Som vi pratade mm. om nu och så har vi Precis, Jag har ju Karl från Alien 4 Ja just ja. hon är ju en robot ja. Sen har jag KEM14 Vet ni vem det är? nej hon är Jason X. Hon är också ja, en ja, Och sen så har jag. Hur va? Ja, precis. Ja. Hon, de hade med bara på vissa bröst. Det är ju så. Ja. En slasherfilm. <laughs> då ska det vara blod, våld och bröst. och ja, Då var det robotbröst. Så det, <laughs> hon var med. Sen så har vi ju såklart Eva från x mm. ja. eh, Ghost in i Ja, precis. Ghost in i ja, det, det tänkte jag inte på. Nej, precis. Och har vi motsvarighets till 3PO i 3PO. våras förrymde. Spaceballs. Ja, Spaceballs. Ja, det var vad heter hon? Ja, det var den jag försökte komma ja, på. Men vad heter hon? Uh, Ingen uh, AD. Nej, inte heller. Då är det lite av de här. Varför ska de här kvinnliga rapporten? Varför är de elaktiga? De är ju inte snälla. Ja. Mm. Mm. Mm. Varför får de bad guys? Uh, Fast vi säger, Carl i hel del fyra, hon är ju ändå... Snäll egentligen inte hon, ja. Jo men hon gör det från ett förebyggande syfte För hon vill ju inte att eh, Sydomorfer ska spridas och döda massor med folk Så hon vill ju ta död på källan För ja. att rädda alla andra Så mm. egentligen är hon god inom parentes och sen Ja Men TX, hon är ju fan helak Hon är elak. Mm. Men de är väl bara programmerade mm. Ja TX är ju programmerade Det är men... väl vem som har programmerat dem Det är väl därför de är helak. Ja. <laughs> och sen är det TX och och där fella Tog ju våran kvinnliga roll. Man började inte vara kvinna. Därför där fella kvinnor upp smala, stora bröst och, eller kanske inte alla men ska ja. typ Lara Croft spelen. Mm. Men ja, det finns några få det mm. är faktiskt inte så det finns så få men, men väl lite duktig i Sverige för äkta människor hade ju rätt många svenska robotar. Och tjejer, tjejer, tjejer, tjejer, tjejer, men, det ser <laughs> Men de, men de behöver ju inte ha kön Nej De kan ju inte fortplanta sig Så egentligen så Nej, behöver det ju inte vara varken heller Nej, för jag har ju en lång lista på olika robotar Som i filmer och de mesta del är ju eh, Manliga eh, representationer av mm. robotar typ. Mm. Ja, men det, är ju, det är ju vi människor som sätter mm. En karaktär på dem Om man så säger det Arten Detour till exempel En tunna Ja. Mm. Ja. Det är ingen kille Ser vi ju det Precis. Ja, ja Det gör man ju men det skulle ju lika gärna kunna vara tvärtom mm. ja. Skulle det kunna vara som Metroid ja. Man spelar och säger bara Vad är det tjej? <laughs> ja. Det här gjorde riktigt bra ja. det skulle, ja, Jag har tänkt på på det sättet att du kan vara kan ha en gmail <laughs> Till och med <laughs> Ja, det är inte Men fembots pratar du om också i Austin Powers Ja, Austin har vi pratat lite också om robotarna när vi gjort. Just ja. Yes, ja. Men de är också rätt elaka. Mm. Mm. Verkligen. Det är väl den bilden vi har av kvinnor att de är elaka. Och Skjuter paket i vänt bröst. Det är Vad Ja. Nej, men jag tänkte också när det, det finns inga riktigt så kvinnliga robotar. Det var ju också det vi kom in på superhjältar att det finns inte så många kvinnliga Superhjältekaraktär som fått ingen film Det finns ju knappt Okej, Elektra räknas inte för den var ju dålig <laughs> Men äh, till exempel Black Widow Hon har ju varit med i jättemånga filmer nu mm. Hon har fortfarande inte fått en egen, jag vill se en egen film Jag tror vi blir bättre och bättre på det Jag tror ja. att hon kommer få en tv-serie Elektra? Ja. Nej, äh, Black, Black Widow, Widow. Mm. Ja, nu hänger jag inte med ja, ja. Ja, men hon, hon är ju cool att hon är ju ändå Med i gänget alltså. ja, Men det är ju också med med alltså De flesta Superhjältar är ju så här 25-35 års vita människor som spelar keto de mm. Men det är ju det som folk filiser också. Så kanske också det där med kvinnliga robotar. Vi vill se manliga robotar. Det kanske är en bild som kvinnor har utav oss. Vi vad vara robotar kanske? Mm. Mm. Ja. Mm. Ja. Mm. ja. Men vi blir nog bättre på det jag sagt. För på E3 nu om vi pratar lite spel. Mm. Så var 46 av spelen de var nog kvinnliga. Protagonister. Ja, det kostar ja, 40, 40. inte så mycket längre att vara Det är lite kul, så jag tror... Ja, är... månader? 46 000. Nej, jag vet inte vad det var. 46. Ja, hälften nästan. Var kvinnligt och okay. hälften och manligt. Så det är ju det är en bra bit på det. Mm. Men det är kul att det, det får ju vara en jämbalans i alla fall. Du kan inte bara vara killar och uh, matcha så testosteron. Var lite tjejigt också. Absolut, jag. absolut. Tjej kan vara bära som fan också, så det... Han är kallad på um, Robot Wars nådet. Ja. Har <laughs> <Ja. laughs> du något slåss? Ja. Åh. Oh, ja, det det var var min favorit är det. Bakfyll utjämning. Jag kallar det. Allt oh, jag. Åh jag är helt besatt av Robot Wars. Oh, då har vi ju också, det är vi Crichton och så här. Men eh, han, han som är med Red Dwarf. Ja. Han som är huvudkameraman. Just det, ja. Och Crichton är en robot. Naha. Mm. <clears throat> ja. Just det. Lite mellan. Robot Wars. Fan. Jag, min favorit var ju Hypnodisk. Ja, när han kom in. Han förstår du. Allt, <laughs> totalt mayhem eh... Jag har sett några avsnitt ja, jag, jag tror jag såg allting <laughs> Nej, att Jag frågade att jag har en äh, Litet hjul här med lite Robotar På mm -hmm. Jag mm. så alltså har kommit fram till. Så tänkte jag bara, bara, bara några veckan som kanske skulle minna en fight. Okej, okay, men mm. nu, nu tar vi nu måste vi berätta eller för lyssnare för nu har Peter satt och rullat in det här stora lotterihjulet mm. mm. i storrummet. Fast det dröjer igång det nu vet. Ja. Kan mm. <laughs> vi ska det Men då har vi Johnny 5. Ah, oh, det. Johnny 5. Nej, men Johnny 5. Alltså så är det Mot Astro Boy. Astroboy blir Astro lätt i nu Johnny Five Jag känner inte till ja. Astroboy så väl, men det tror jag nog Men tänk typ Megaman-ish ja. Hur äh, spjuter han ser ut? Astroboy? Ja. ja, jag vet hur han ser ut ja, han, Jag har äh... ingen aning ja. <laughs> ja. Det vet jag Nej, men, Han har ju så han kan flyga Han är, alltså, ja. han är väldigt lik Megaman-värld Ja, men, ungefär ja. Alltså, okay. tror Jag tror att de fick en från andra Jag för mig. förstått det mycket tidigare Jag tror att Astroboy gjordes redan på 30 40-tal. Ja, den tecknade. Jaha, ja. Ja, ja jag så... trodde det var Robot wars karaktärer. Nej. Mm. Ja, ja, ja, ja, nej, nu är alltså, Ja, nu täcker vi filmrobotar ser det så så det är Johnny Five och på storstryck av ja, Astro ja, ja, alltså det visst det kommer bli. Ja, jag tog bara en lista på ja. lite robotar. Så det blir ja. ja. så här random robotar nu då. Mm. Men det är som är robotborgs de Ja, det kan vara de kan De är inte jämna heller alltså, Nej De är T800. Han vinner. Han vinner, ja. Mot... <laughs> inte Wall-Eam, inte att wall -e ska <laughs> så snäll. Så snäll. det ska boka på är Det var lite synd. Men jag var så Boken Gravius. Gravius. Ja, han har sina lasersvärd här. Ja, Gravius vinner faktiskt. Ja, um, han så många om jag har aha, den, okay. ja, men Han kör ju sina Han kapar ju ja, arbetet på mitten där. Ja, ja det, det blir ju därför att... Uh, det är deras... Ja, Både. snabbare också ja. Nej, jag, jag, Grevious vinner mm. uh, Då har vi R2-D2 Mot, mot. Tänker du kan bli något kul? Robot och robot, men Gizmo-Quack <laughs> Gizmo-Quack vinner ju mot R2-D2 mm. Ja, det skulle kan man ditt att vinna mot någon. Vad? Ja. Alltså säga, han spöar ju tre robotar i trean, När Han sätter eld på dem med olja och flyr. Men det var ju så. Ja. Det var ju så mamma visst knåstöt Han har väl till och med en vet du det här, så här impuls eller vet du det här, så här. Ja. Dåra inte gör någonting för han är väl pigg i sju eller någonting. Ja. Ja, <laughs> ja jag säger. Misstoppack. <laughs> Fast han går ju in i kategori robotar. Ja, det kan vara i det fallet att ja. han är barn till Ja. Ja. Då har vi bänder då. Det är, vi kör sist nu. Ja, men kommer vi fram till vem som vinner? Vi säger Artidito då. För att Gizmo sköker bara Ja, ja jag, jag håller med där faktiskt tror jag. Ja, Artidito. Markle Brankle, snart. Så är det. Ja. <laughs> <Good>. <laughs> nu hade du, sa du. Artidito. Mm. I, igen. Nej. nej, ja. Vilken no. är den robot då? Jag, jag har ju kanske inte fram någon. Har... Nej, men C3PO då. Ja. Mm. 3PO. Mot alla spöjer för honom. Ja. Han kan prata, eller hur? Han är en butler. Mm. Mot Bender bänder. bänder. Båda två pratar om bänder ja. kommer ut och talar ägare om honom. Ja. Ja. Ett namn för full för det. Det beror på var han ytterligare inte. <laughs> ja. Nej, det var inte så himla roligt. Jo då. Har du någonting att göra på det här? Du kör? Eller, nej, Ja, det är inte med, typ, det typ vem är mig typ RoboCop och eh, ja, Chappie till exempel? Ja. Ja, svår fråga är RoboCop. Chappie, ja. inte han, han vill ju bara vara snäll egentligen. Liksom. Ja. Ja. ja. lite sin mark Ja. Men alltså Chappie då innan han får ett AI då. Då tror jag han spelar upp. Ja, kanske. Mm. Ja, är programmerad till att bara få mig. Ja, jag håller med, för han är ju snabb. Robocop är ju ändå hyfsat långsamt L -l -l och han har sitt vapen. Men Chappie tål ju rätt mycket. Så nej, Chappie vinner, alltså robotpolis Chappie vinner över Robocop. Ja, det är... Tror jag. Gjorde jag. Ja, var det din lek du hade, Peter? Ja, det var min lilla lek. <här> jag har ju en men jag ser jag hittar någon annan här. Um, någon annan? Ja, vi har ju Altroen så klart, han är ju fan-elak. Ja, mm. ja, han... att... ja, ja, men nu har du sett så det Ja, men Altroen tycker jag om man inte kan blanda in i någonting, för han är ju oövervinlig mm. I, mm. i allt. Men ja. två, två tycker mm. så här, som man säger. Robotarston, men de inte gör så mycket egentligen. Det är ju Trippio mot Inspektor Gadget. <laughs> <laughs> för Gadget, han gör aldrig någonting. Alltså. Allting här räddade, det blir ju misstag Han är ju så klamtig så det blir ju inte han som påverkar uh, Händelserna så att han räddar situationen Han kan säkert dra fram Bazooka eller något från Ja, sina... men han kommer säkert skjuta skicka iväg sig tar... själv ja. Bazooka är så alltså, att flyga iväg istället ja. Om vi tar Ava då, mot, uh, oh. mot Sony i iRobot Har ni sett ex-mackorna? Mm är han gjorde då? Nej, det men är han från iRobot med Will Smith Alltså iRobot, alltså, alltså, inte -I, Nej. nej hade den... Jag tror den hela karoben vinner, vet du? De är ganska lika varandra. De är väldigt lika. Båda har ju... ...utvecklat AI och... Nej, det, det är... Fight, är... det är ...Sony heter han. Mm. Mm. Det är han. Ja, jag tror det är. Rent fight så tror jag att Sony vinner också. Mm. Men de är starka, men, alltså, men om vi ska gå in på att om de... Hur de löser det Om det blir via tal och grejer Så tror du att Iva Hon är ja, lite manipulativ är väldigt, Hon är inte intelligent mm. Ja, ja okay. precis Nej, men i fight så vinner sånget tror jag mm. Och i schack så vinner Eva. Ja <laughs> och, och i charm också Och i realistiskt ut Och svensk vinner hon också Ja Mål <laughs> säger något Mål mot uh, Vad heter han i Big Hero 6? Uh, uh, Baymax. Bay Bay mm ja, båda är två jättesnälla. Ja. <skratt> måste de slåss? Nej, det måste jag. Jag tror inte Wally kan slåss. Nej, jag tror inte heller. Och nu vet du i rymden och här flyger Kim med sin ja. bönsläcka kanske ja. kan. Och Big Hero 6 kan ju slåss jättebra. Ja, jag bara så här, nej, ja. Nej. Jag har inte sett Big Hero 6 här Jag tror båda blir lite för har ju bara en, en, en boxningsring där. De skulle bara vägra. Ja. Nej, jag tror det här blir av, oavgjort, ja. De har blivit oerhört De har blivit kramat istället. Ja, men precis. Och det, det, är det, det blir bättre faktiskt. Så. De tvistar bättre, De, bättre i garaget och med alla oljetankar. Ja, precis. <laughs> kramar oljetunnor och sånt då. Så jag kanske har den här. Jag har ju såklart data från Star Trek. Mm. Mot, eh, vi kan väl ta David i Prometheus. Ja, det vill ni ha David, nyhört, David ja. Vad säger du? David. David vinner ja. mot Data. Vad säger du? Nej, jag håller med. Det är David. Han är nog mest elak, känns det som. Eller? Ja, han är elak. Mm. Ja, fast, jo, för Data är ju ja, också jag stark. Han tål väldigt mycket också. Det mm. går ju skjuta i det Data med maskinvärg. Det händer ingenting. Mm. Ja, rent fight -mässigt. Fast David kommer ju bara lura... Jo, Skiten men data nu. är också jävligt smart. Alltså, jag tror inte det du lurar data så mycket. Det kanske går att lura data så upp. Intressant, nej, jag... Fast jag vill säga, alltså robot. i alien-världen, går sönder rätt lätt. Mm. Vart har huvudet, så, sen är de hjälplösa typ. Data går ju också med han, kan ju fortsätta. Ja, men varför var det alien-världen? Alltså, universumet, alltså alien... Android. Prometheus. Ja, ja och Zoomer, ja. Ja, de, de, ja, just det. De andra. De, de androiden som de har. Nej, jag säger datat. Jag inte att det skulle vara illa. Ja, just det. Ja. Ja, jag tror att faktiskt skulle bryta. Har ni sett den uh, kortfilmen som släpptes innan uh, Prometheus? Som heter Happy Birthday David, tror jag. Nej. Jag känner igen den, men jag har inte sett den, tror jag. Den är så sjukt bra. Har ja. du pratat om den förut? Tipsat, ja, jag har tittat om den förut. Mm, jag jag. För jag tyckte inte filmen var så bra, men. Den är fantastisk. Mm. Den måste jag kolla upp. Jag tycker om kortfilmer. Mm. Ja. Ja. det vi... någon som har sett Janjetten? Ja! ja, absolut. Jag fall min den är musik Den är så jävla bra. Det ja. var också det är samma regissör som gjorde eh, Tomorrowland. Oh, det var har ju väldigt mycket referenser till robotar för de har ju en sån komik eh, bokstore. Och det var ju väldigt mycket robotar Star Wars och Star Trek Alltså. så allt man kan tänka sig cool. Och då får man ju en där där och, ja, och så såg vi den där Och sen när vi kom hem så satt vi och kollade där lite Just den järnjätten Har du det annat namn tänkte jag i listan mm. <laughs> Och så bara, ah, ja men det är ju samma snubbe Som och, har gjort ja. filmerna Jag tycker att järnjätten är svimbra Det är ju inte någon Disneyfilm, det var väl f... Dreamworks. Dreamworks som ja. gjorde den när den, den kom, alltså, jag, jag tyckte det var Den tidens alltså, bästa animerade film Så alltså, jag tycker mm. den är svimbra det var ju länge sedan jag Men just att jag kommer ihåg att han var bra mm. Mm. Ja, Jag har ju 8,0 på IMDb tror jag det var ja, Det var, så, 86, något var jättehögt, så det Han tycker vi om mm. Mm. Det var länge sedan så den. Nya Transformers då, vad tycker ni om dem? Första är bra att gilla Första är bra att gilla jag mm. <laughs> Alltså, jag tycker om filmerna För det är så här så meningslösa Popcorn-action ja precis Men alltså, jag tycker också om Michael Bay som action-regissör mm. Är de filmerna typ, Är riktigt dåliga så Alltså handlingsmässigt. Men nya tyckte jag. Jag tyckte om nya ändå. För att de har bytt ut alla gamla. De kör nytt. Men ändå är det så illa. så <går> ja, jag, jag tycker det blir för ologiskt med de här larviga robotarna med skägg. Och jo, jo, absolut. <går> det är Det är så japansk dönt. robot. Ja. varför ska man vara japansk när man kommer från. Allt är gjort alltid, alltid i, i Thailand. <går> <Ja. går> Men i Hongkong ja och han är, ja, är ju skotsk också eller illändsk eller så Jätte... ja men ja, precis så har de det ursprunget när de är från rymden ja men precis ja, men det är, är, är jättefunnigt men det var ändå det var också långt det var ändå kylligt och lite action som en minst action man kan ha gång i bakgrunden Ja, visst mm. ja, jag, jag gillar inte dem alls jag, jag har inte någon koppling för de gamla heller som du har Peter de gamla tecknade Vad, ty, har ni, ni såg de tecknade eller ja jag ja. ser lite han, ha? han ja lite, ja håller de sig här mot um, nya <laughs> Nej, det är inte Så, chans. Det gör de ju såklart inte. Är du lite besviken på det nya? Ja. eller? Sen, men Jag jag läste mer tidningarna. Ja. Det, svenska utgångarna. Det hade jag en. Ja, just som det. <laughs> en serietidning. Och då får man ju, man ju tänka sig lite själv också. Och då blir du ja. ju automatiskt pallare. Mm. Mm. Men det är ju också det. Det finns ju väldigt mycket olika. Och de, som ju, de har ju... Gått framåt och bytt ut mm. mänskligheter och ja. inte bytt mänskligheten, det är lätt Du ställde mig en Nej men, ja, karaktärer som är med om mm. Mm. Det, är, det är mycket sånt mm. Första antalet som var okej mm. Mm. Jag gillade trean, alltså Intrott För varje ja, gång jag ska visa någon äh, mitt ljussystem så sätter jag bara introt det är, det är så jävla bra gjort Och sen, ja, ah, det var bara det Får inte cool. se mer <laughs> Det är Nej, enda jag inte har sett Jag blev jättebesviken Trean inte vinternen höjder det Jag, jag, två, jag, ja. Ja, höjde det, så jag gillar äh, äh, Introduktionen av äh, mm. äh, Men fyran tycker jag faktiskt äh, Man har fått mycket skit Men mm. Tycker du att helt okej? Okay. Mm. Ja, jag, jag, jag tyckte att den var ganska underhållande Det var ju mest uppretning Men den var ganska underhållande Det är väl bra de är underhållande Men de är inte bra egentligen så men Man tittar inte på Transformers För att kolla på karaktärsutveckling Och, och romantik och, och, och tycka synd om dem, nej Man kollar bara för Excellent. robotar ja. Om man inte har någon kunskap om Transformers innan Så tror jag att det blir, det blir för mycket ja. Med Dinobots i slutet Ja, man alltså ja, känner till någonting under de innan. Ja. Ja, det, ja. De försöker ju varje film. Första filmen fick ju mycket kritik för att allting gick så fort man såg inte vad som var, var då vad som hände. Mm. Tåan så var det bara mer av allting. Mm. Och det på tog för långt. Sen tre, försökte ändå sakta ner Actionen när de slogs, men det ändå är ändå jävligt rörigt. Samma sak i fyra, försökte sakta ner, men det, ibland, det blir för mycket. Geh, man ser någon slossare flika gristor och, alltså, och mycket närbilder tror jag. Jag gillar ja. att det de som sagt var ettan två. Sen ja. sätte en kvart utan första, trear. Ja. Sen går det. En film som jag tycker har fångat robotar bra på film, som man ser oh, vad som händer: det är Pacific Rim. Och där fan stora robotar. Jag tror inte jag gillar robotar ja. egentligen. <laughs> <laughs> jag gillar att de det inte robot sexual. Ja, den var också <laughs> väldigt Jag tyckte också det var väldigt underhållande. Ja, den gillar inte jag heller alls. Den var alldeles ja. för... Nej. Fast det fick Framed också en av grymmaste 3 d också. Ja. Mm. ja, den var uppe i 3D. i 3 Ja, men det, det fick de också den här storheten på. Mm. Mm. Man kände verkligen hur stort det var. Mm. Som sagt, när... Ja, när han faller, de hette han på stranden där ja ja är det är enormt Det var riktigt stort <laughs> Men när de slåss, det var inte det där bara Han var röst, det var ju verkligen Och sen en sticka pack äh, ja. äh, Höger kron det... Ja men det är ju det tecknade Mycket bättre det får du verkligen se Deras ansikten på ett sätt och Du får se ja, Transformeringen mm -hmm. I filmerna här Det blir ju bara en hel alla är ju bilar också. Jag tänkte på det i ja. Transformers. Jag, jag såg någon, någon som skrev på internet om förvandlingen. Mm. I första filmen så tar det en halv minut tror jag för mm. Optimus Prime att förvandla sig. Ja. Och så i fjärde filmen tar det tre sekunder. Ja. Och ibland, ibland tar det en halv minut alltså när han faller från. Vad är det? Två eller trean, tror jag tror det. Är. Han faller i alla fall från Flipan. Mm. Och så lyfter han från den här Och så håller på skitlängden ja bara, ah, nu är jag tillbaka hello nu mm. det... är, <laughs> ja, är han sidor, bara, färdigt 556 gör underverk Det är hans eh, idé Roboten Joshua I War Games får vi inte glömma heller Som sånt, Han är ju väldigt ord Fast jag. egentligen inte, inte, inte Kan vi play game det är en robot det är väl en dator, mer en dator jag säga. Det är ett operativsystem, ja så säger. jag. Maskinerna i Matrix då. Ja, ja. då är ju du robotar i och för sig. Den mm. stora Mm. Black Fisks ja, det, det är ju någon slags robotar. Ja, de är ju... det har du rätt, det är en jävla massa robotar. Ja. sen har vi lite till flexa så Timmen från Trollkarlarna av Oos <laughs> Jag tänkte ha med honom. Ja, Men, vet jag lite. Man vet inte riktigt vad. Jo. Det, Alltså han, jag kollade upp det. Han går inte i kategorin robot, alltså i filmrobotar. Ja. Listan han var med där så jag tänkte. Men han, han är lite med Ja, precis. Men, <laughs> äh, och sådant trött. Ja, en sån ja. Tratt, ja sån vad ska jag göra? Ska jag jag tror inte typ. han säger jättefeg. Eller ljuden som heter Röttisch. Ja, ja han har det är, som är feg, som inte har, som efter, ja, det. Ja. Men sa du inte att till hade pistol. Jo just det, jag ja. på trattor Vad heter den här lilla roboten då i eh, Grunabod? <laughs> ja, ingen aning <laughs> Nej, ingen <laughs> aning Ja, nej Ska vi eh, Kolla lite på Vill ni vara med på lite flyktsak? Ja, jag med, men inte riktigt än nej. <laughs> du, så, men, nej, men den här frågan vi... om eh, robotar i verkligheten då? Just då, men det spurtar. var det han sa Att han hatar sina Ja. Robot -jobb ja, ja, ja, ja. ja, för det var ju, vi har ett exempel nu i Tyskland där en kvinna har blivit dödad av en sån robot mm -hmm. i folksagningsfabriken mm -hmm. så nu är de på gång med Cybernet ja. ja, men det var ju också det Dagens Nyheter hade också en här dum jävla placering med sina rubriker, Det står robotar in i vården och sen under står det kvinna dödad av robot ja. Ja. Ja, men, ja. Jo, men vi kan ta upp det absolut Men det var bara det. På sjukhuset använder man sig mycket av så robotar ibland så... Eh, även i fabriker, bilar, mm. sätts in robotar som gör saker När ibland det kan vara för farligt för människor mm. Så... Men det fyller ju en funktion Så alltså, sen att människor blir av med jobben Det är en annan sak Men det är också synd Men, men som robotarna i restaurangen ja. <laughs> De är ju inte så där farliga direkt Eller funkar som de ska De byter ju inte ut personalen direkt Nej, absolut Först inte Det är ju ett hjälp Alltså hjälpredskap och alltså robotar. Alltså, ja. Ja, då har du nog rätt hjälp Ja, men precis. Som ja. inom vården, när det så här handlar om kirurgi och grejer som alltså millimeter ja. då har man ändå. Det är enda en kirurg som gör grejerna. Ja. Men, men för att slippa skakningar och grejer så, ja. så, så är det en robot som gör allting exakt. Så att, det är ju riktigt, bra. För att rädda ja, förhoppnings patienternas liv och sånt. Så det var mm. ja. ingen. Liknande utvecklas. Ja. Det är ju. Ja, jag skulle kunna gå tillbaka till någonting. Nej, nej alltså, jag, men jag tror inte det kommer bli som äh, Terminator direkt att de tar över Ja, ah, nu skickar vi en app Ta, Ladda ner vår app! Vänta, vänta två dagar Sen, då jävlar kommer ni dö mm. <laughs> Så kommer det inte bli att Nej. En på tag Sen har vi i class of 99 Två, har ni sett den? Sub, substitute, substitute Nej, nej. jag Då de spelar han en robot Aha. Spelar han en robot? Ja, är ettan jag har inte sett tätan Så är det en massa robotar som går omkring. Nu tror han att han är en robot som en okay. den har går omkring. Den var rätt okej okay, tycker jag. Ja, men som T3 då? Nej, T3 MF Salvation. Han vet ju inte att han är en robot. Mm -hmm. Visst, jag kommer inte ihåg någon sån. Jag tyckte han var Nej. rätt dålig. Den är rätt kass. Har ni sett Genesis? Nej. Mm. Ja, men då... du inte. Ja, inte jag. Nej, ja, men Genesis är bättre än 3-4. Mm. Men, men jag vet fortfarande inte om den är bra. Jag gillade början på... Genensid. Ja. Sen tyckte jag att bort till lite Ja, men vi säger, du får se den, så mm. den, den Man blir helt fattat i, i, I sin egen tidslinje Verkligen, jag, jag kommer inte att se, se, den jag kommer att se den sen Ja, nej, det är den sen men, Nej, men då är det i fall Termin Salvation Den roboten Som inte ens har något namn, han heter väl bara Jag kommer inte ihåg äh, Marcus. Marcus Wright heter han ju ja. Men ingen, ingen robot titel, artikel, nummer. Ja. Men han tror att han är en människa mm. Och det är ju också en hybrid egentligen, människa-robot Så, ja. ja Nemesis, 1992 Har ni sett den här? Star Trek Nemesis? Nej, är det en film som heter Nemesis, Nemesis. Med Oliver... Nej, det är inte... Jag känner ju namnet faktiskt ja, det, det börjar med typ fem minuter bara Då skjuter i fem minuter Han mm -hmm. skjuter ner sig genom ett <laughs> <laughs> <laughs> så Jag tog killar när jag var mindre när jag var mm. så, Men nu hade det nog absolut inte hållit Men det är ju en robot mm. Ja, det känner jag inte igen. Robot och Frank den är sett mm, Den är musik ja, han lär roboten och uh, brylltas in och göra inbrott ja det är riktigt ja den är, ja, ja. är jättemycket ja, <laughs> ja. Nej ja inte kämpiga det är, det är, det är en, en äldre man som pensionär som är på väg att, typ och dö han har några vänner och grejer så man får det en är som hem, hemtjänst typ ja, ja typ en hemkänst ja, robot i fyra skoar du till en var Jo, just, det är, ja just det ja Men, men det ska ja, vara fyra Ja, trean Det finns ju en robot där För då är det ju lite futuristiskt Han har ju tjänat massa pengar och grejer Men den kör väl inte så mycket Än att bara säga hej Och typ kommer med mat mm, typ, noe, Som här Robotrestaurant <laughs> ja. ja, Det är där ja, roboten hamnar robot. sen ja. mm. Jag gillar nog tror jag mm. Mm. Mm. När de är lite Mm. Kuggul och mm. sånt där. Ja, då, har, fan, då är vi inne på Wild Wild West till plötsligt också. Där har ju en stor jätterobot. Fast det är ju med maskin oh. som styrs. Nej, den går bort. Mm. bort. Fast alltså, som är rätt cool ja. estetik egentligen där? Ja. Estetiken är ju cool. mm. äh, Metal Gear Rising. Revengeance. Du spelar äh... det? som kopplar riktigt. Nej, jag har ju suttit med lite Och mm. Metal Gear är också rotare. Och, mm. och så Megaman om mm. vi ja, det att du vill prata också. Är Mega Man en robot eller är han? Han är en robot. Han är en robot. robot. Jag tror han är. Jag är nästan helt hundra på hon. att han är en robot. Ja, jag ja, det är också. jag med. Det är bara han är nästan lite ansikte, men det, det går ju att simulera också. Mm. Så, ja, nej. Mega Man, han är cool. Ja, vadå ansikte? Ja, men han har väl... T ett... 800 också är också en robot. Jo, i och för sig. Nej, det var ju inte. Vi tar bara allting jag sa. Ja ja tar tillbaka allt jag sa. Anna är mot to come back Sen får tacka för alla fina svar förra avsnittet. Ni ja. var med. Och hon har ju jättebra där med. Iris svar om serien. Måste veta vart man är på väg. Mm. Liksom. Jag sa ja, att. faktiskt. Du har jättebra svar. Du vill ha ett färdigt slut på en serie. Ja. Ja, för Jag blev paff när hon svarade så här. jag bara, vilket bra svar. Ja, jag bara med. Ja, precis. Iris, hon. Hon var ju med, det var ju vår första gäst mm. Sen pratade ni om Fringe också Ja, en grymt bra serie. Ja, Fringe jag tycker jag är svinbra Det har hon också sett Jag, jag kollade första, första avsnittet kollade jag. Mm. och då kände nej Och sen lyssnade jag på Oddpod mm. De sa att man ska inte se den som Arkivex Och så börjar jag se om den mm. Okej. Och det är sjukt mycket bättre ja. den. Fringe är svinbra Tror man inte också se snart? Salvation jag... ehm. ja, ja. Den, den var jättebra Ja, det är lite, lite blandade meningar. Ja. Mm. Alltså, alltså, det... säger jag säger att ni har fel. Ja. <laughs> Nej, alltså, jag tyckte om det, det var att de de de ville inte köra så här De De ville vara kort action så. Ja. Uh, första säsongen var ju så, men sen tvåan, det var ju då de funderade på att lägga lite så var det lite mer långdraget, ja. lite mer karaktärsutveckling så men, men de var nere när de var bra. Den ja, kunde du det? Kanske inte från Game of Thrones ja, alltså ja hon gör en bra sådär, Connor. Mm. Till skillnad från uh, nya filmer Firefly har jag inte sett Men den ska också ses ja. det är ju, måste. Och håller med om Heroes ja. Etta är svinbra den säsongen Och ja, andra är äh, ja. det, det, det, ja, det var också det med och grejer. Det blir för stort för sitt eget bästa Jag är inte natt sugen på rebooten Det måste bli vara bra manus För att någonting ska funka ja, alltså, ja. Och De hamnade ju då väldigt fel ja, men var... vad, vad tror du om det nya då? Om det så blir mörkare som du pratar om, ja, så tror jag, då kan det bli bra. Ja. Ja. Men frågan är om en plats nu. Alla utbilder som finns. Det finns jättemånga. Ja. Det är väl där de vill väl rida på vågen där ja. som, eh, och chansen. Men då får de fan göra det bra. För har man förstört sitt varumärke så mycket som de ja, gjorde, Ja, verkligen. så är det nog svårt att ta sig tillbaka. Fast nu är det Microsoft som har hand om det De har också förstört ett varumärke i och för sig. <laughs> ja. <laughs> ja, det var de som hade det där andra. Powers, det var ja. så så ja, ja, okay. mm. Jag ni inte ihåg vilka är det Microsoft, Microsoft som ligger bakom Heroes Jag tror de skulle ta över ja. fyra ja. men, men jag är inte helt hundra Jag kommer ju titta det. på det såklart mm. Se vad, hur, hur det är Har ni eh, några nyheter Ja precis <laughs> Som eh, ni brukar ja. vara vana att köra ja, Jag hittade er här precis innan Vi började spela in Och det är att Hello Kitty ska bli långfilm Wow. Ah, eh Budgeten beräknas ligga någonstans Mellan 160 till 240 miljoner dollar Oj är så Jurassic World till exempel Hade en budget på 150 miljoner dollar Det är sant Så japanerna satsar stort på filmen verkar det mm. sånt Hur gör man en film på det Ja Jag har ingen aning Man gjorde ju en film på jävla, katten Gustav Ja, ja. men nu är också Hello Kitty ingen katt Nej Det är de väldigt stenålda med Vad ja, är hon ja. det det har de inte sagt Hello Kitty Vad <laughs> säger Hej, hello, hello Kitty? Hello Hello Kitty Ja, ja Hello Kitty Det ska komma 2019 i alla fall Så japanerna ska göra En lång film Live action ja. Hello Kitty film Nej, Jag vet inte om det blir live action Eller om det eller, eller, Jag, jag Eller om det Det får bli uh, Ofan. Oh, mm Ja men, men jag kommer ju Sälja ännu mer uh, Väskor och, Ja och, För ja. den började Så säger jag att Min haka hamnar i golvet Nu du berättar mm. ja, Det går svårt att säga Men jävlar Ja men då, då är vi där egentligen, Japaner, de, de gör allt så. Ja, verkligen mm. Sen skulle jag behöva lite hjälp av våra lyssnare Jag skulle vilja se lite mer actionrullar Med kvinnliga protagonister mm. Så det får ni gärna skriva Och ge uh, för, mig några tips på hur... uh, Ja, så vi har ju såklart uh, Terminator såklart mm. Mm. Sen så uh, uh, Det var ju någon som sa också uh, Lara Croft, i tomb raider Även är inte alls är så bra, men det är ändå en kvinnlig huvudkaraktär. Lekker, huvudkaraktär. Ja, men då gillar jag, som sagt, Lara Croft. Jag gillar I spelen spela de här nya de har gjort. Mm. Det är, ja, det är så bra, oerhörda, lärare och så mm. bygger upp. Hon det är, hon är mm. mer mänsklig där. Mm. Ja, lätt. Sen har äh, så, så, självklart Alien. Nilsen äh, ja, Ripley. Äh, ja, ja. Kill Bill, äh, The Bride. Ja. Hon är ju en av de mest badass <laughs> Jag tycker också Hitgirl, kickass Hon är ju grym Och även tjejen nu i Tomorrowland Det var en en En liten tjej, ja. vi inte spoilera någonting Men fan hon kickar ass Det påminner mycket om Hitgirl där ja, okay. Så hon är rätt cool också Sen så finns det ju Ja vad är i tv-spel då? Samus. Samus är en Säger du? Ja, det är såklart. Black Widow. Ja. Mm. Så ser hon är inte en egen film, men, men det kommer väl. Ja, men tog du upp den här tjejen nu i Tomorrowland så kan vi väl lyckas säga Black Widow också? Jo, absolut. <laughs> hon är, också, hon är, är i Tomorrowland, det är bara en. Det är ingen huvudkaraktär, det är en. en, en, en, en alltså. Vad heter han? Supporting uh, character. Uh piro typ mm, så ser ja, inte ja, riktigt hon har en stor del i handlingen men ja. men hon, eh, hon kör ju av fan hon är bara skitna folk Ja så typ jag gillar att skära ja action mm. Sen så har vi eh, House of the Flying Daggers eh, ja, just det Just det ja. sen alltså, sen men jag kan inte bara... om den är svinbrorna, nu är inne på Hongkong-aktion ja. Men hon, jag inte vad hon heter, hon är Men fan vad hon är gul Följer den till Crouching? Nej, Nej, det är de friskorna äh, Men de, den kanske marknadsfördes nog lite sån ah. Ah. Det var ju mycket, först kom den här filmen Crouching Tiger, Nu mm. blir jättepopulär Och där är också de kvinnliga karaktärerna De, de spöjer skit i nu folk på de är jätteduktiga ja. Och sen kom den där Hero som inte ni visste vad det var Jag visste jo. vad det var, det är just där jag skulle komma <laughs> fan. jag fick upp flicksharkten där för vi pratade ju Hero och så jag superhjältar heroes och sen sa ju Peter Hero mot söverton skyddare tror jag. Mm. Ja, jag vet inte vad det är för något är någon asiatisk. Så tänkte jag tänker inte med på det. Mm. Och sen har jag kom på det och på att regissera och lyssna på hero, hero asiatisk Nej ja, Men vänta, du är ju fan Hero var, den är ju svinbra. Ja, det är kopplat för mig också. det jag har Ja. Jag har ju satt den med <laughs> Ja, men den är ju skit bra alltså, Jag älskar färgerna, så det är också en bra Inte så mycket kvinnliga action Nej, kanske där men, men då är i alla fall House of the Flying Baggers Den finns som inte sett den det är en blind tjej mm. Som slåss jävligt bra Och så har vi finns det mer Hon är även med i Rush Hour 3 tror jag och så Splaskurk och Ja och så, bara så där kommer jag inte på några. Jag lyssnar du få skriva mig då så. Ja, mm. ja men det är väl de jag kan komma på just nu bara så där. Eh, mycket vänner kvinnor några kvinnliga robotar. Uh, Fast Eva hon är ju inte så Slåss direkt i exmakarna men Eva och Eva Bolly. <laughs> ja, Eva och Eva. Eva. Eva. Eva. Eva. Jo, ja, nej. Så kommer vi mycket längre med. Nu kör vi lite flickshorts Ja. Mm. Hur ja. många ska vi köra till? Ja, hur många ska alltså, köra. vi köra? Det är alla här. Det är det är det är vi är alla, var du lite snabbare? <laughs> det har redan tänkt på det här. Ja. Då får ni säga hur många vill ni köra? Två mer än er. Två mer än oss. Då kör vi två mer än vad vi skulle köra till i vanlig fall. Så vi det en, en timmas flickshort nu. Men... <laughs> vi tar några stycken så... Men vi, så nu är vi ju fyra. Så... Det blir svårt Ja men då får du ha, du, har, du har ju veto sen sist Så du får ju Om vi blir eh, jämnt mm. så får du bara lägga in ditt veto i så fall Ja Eller så får jag se sig en saxbås Eller bryta armen mm. som vinner mm. Det är lite kul eh, <laughs> Vad jag fick fram mm. här ähm, nu Inspelningen nu då eh, 4 juli USAs nationala vi ah. gå till McDonalds Är ni med? <laughs> ja. Ja. Nej, skit det. Fyra, jag det 54 nationalbånda Nej, jag får inte äta, jag fastar Ja, man kan inte ta hans första Ja, shit, då rasar det nog allt men vi fick uh, Den 4 juli, från 89 mm. Mm. Mm. Jag trodde du var supersize mig Ja, du drog också Mot Independence Day Men det är också 4 juli Det, det är det jag är med så jag tyckte det var jättekul Att de få kom, ja, kom så, uh, Lätt Independence Day, sa jag Ja, jag nej. jag har inte för sett för den 4 juli säger. Det var länge sedan jag stod för född. Vet du så jag har inte <laughs> <det var. Får laughs> ihåg så mycket från den, här, men jag vet att den är Ja. Att, Independence <skratt> är ju uh, någon sagt som Transformers. Jag tror inte jag skulle in <skratt> Independence Day så ordnar. Den är rätt dålig egentligen. Jag har den som somnafilm för varje ja. gång jag jag har svårt sova så säger jag en som är som Transformers <skratt> också det? göra en två på nu väl. Ja, jag har inte nej alltså jag säger innebandsdag. Jag kommer inte ihåg för den 4 juli faktiskt. Jag vill säga Independence Day. Jag vet att jag har sett den, men jag kommer inte ihåg den. Vi såg slutet på den igår. De visade det på TV, många ja. <laughs> ja. Visade de visade den inte idag. Bra fråga. Ja, för jag vet att jag har sett den, men hade har sagt att jag inte har sett den, får bort den. Men jag vet att jag har sett den, men det var väldigt länge. Jag har svaga minnen från den. Så det får bli Independence Day. Ja, det mm. blir tre på Independence Day. Vad är det för. Jag håller med dig, Nathalie. Då, ja, då fick vi Scream från 96. Mot Aladdin från 92 Oh. Hmm. Jag säger Aladdin. Jag säger också Aladdin. Om vi snackar disney på Aladdin nu då. Ja, mm. prins Ali. Ja. Jag tror inte jag sett den så jag får inte vara med då. Har du sett Aladdin? Nej. Åh. Oh, jag har nog bara sett den på svenska faktiskt. Mm. Det är ja, men... riktigt äh... fast den är jävligt bra på svenska. Jag det visso jag sån första gången också svenska. Mm. Uh, för nu vet jag att jag kollar på med originalrösterna. Ja. För svenska filmer, det är alltid samma score. Det, det är alltid samma sak. Så någon karaktär så har du en göteborgsk typ. Ja. Men eh, jag är uppfoktad med din och eh, jag får inte säga Jönsoligan. Jag menar med, med Lejonkungen <laughs> på svenska. Så det just, är så, just så jag kan dem. Men eh, jag har sett dem vissa på engelska. Jag har sett dem, eller Mollan hade jag inte sett. Men den har jag sett på engelska nu. Mm. Och Lejonkungen har jag sett... Mm och Pinocchio faktiskt det ser ju bra Ja. Nej, mm. jag är din Det säger rad din. Ja, jag med. Mm. Det är ju ingenting då. Ja. Ingenting. Jag säger. Jag har inte sett det. Han fläffar ändå. Yep. Nej, men Ruby är rad din då. Mm. Då har vi Soländer från 2001. Har inte jag sett heller. Soländern. Mot ja. A Clockwork Orange. Oh, jag säger Clockwork Orange. Ja, men från 70. Soländern kan Det kommer uppföljare på Soländern nu också. Ja. Uh -huh. Nej, men det är väl inte så mycket att prata om nej. Då har vi American Pie 2 från 2001 The pie fucker <laughs> Mot Ocean's 12 från 2004 Det var svårt Inga bra filmer, ni har inte hört om Men Ocean's 12 är nog bättre tror jag Ja, jag håller med För ja. äh, alltså American Pie, din är ett väldigt koncept, och 2-an blev bara så här äh, Även om jag tyckte att Oceans 12 var rätt ja, dåligt strydigt strydigt så men... Ja. Nej, vilka har jag fått... Jag fick välja Oceans 12 eller American Pie 2. Jag har tagit Oceans 12. Äh, jag var tvungen att se någon av de filmerna, nu mm. kanske jag skulle se American Pie 2 ändå. Det är för mig. Fast för mig man behöver inte hänga med så mycket med påe 2. Och det är mycket eller på ursäkt för. Det är ju mer snuskt och så. Alltså, Nej jag håller med. Ja. Nej något så vinner det över 20 varv. Ja. Ja, men påe 2 American säger jag. Ja, det blir så. American 2, American ja, men 2, men ja. påe 2. Ja, ja. 2, ja. 2. Vad sa du? Ja, jag har inte sagt det Nej, här. jag säger nog också Merkepaj 2 då, Så håller jag, med. jag vet inte hur jag har sett eh, Med andra Nej, mm. men då, så... då säger jag Oskön då Men det blir Merkepaj Ja mm. Vi kör så du, du, du. Ja, hur många Fler köra? kör Två till, eller? Ja, minst Ja, mm. då tar vi fler till ja. <laughs> fler. Då har vi Forrest Gump Från 94 Mot han med ballpoint 2001 First First Camp för allt. Ja. Och var inte så bra tyckte jag. Nej. Ja. Då har vi Pineapple Express från 2008. Ooh. Mot The Sound of Music från 65. Ja, Ooh. tror inte jag har sett hela Sound of Music. Ja, sett delar av den massorna gånger samma här? den är ju små hemskt också. Ja. Fast hade jag fått jag, jag hade fått välja mellan mm. två. Jag hade valt Pineapple Express. Ja, jag ja. köper den nu Ja, för jag, jag satt mig ja. inte koll alltså Jag tycker inte att den är speciellt bra heller Den är mm. väldigt överspelad och mm. mm En gammal musikalfilm mot uh, uh, James Franco också <laughs> Stora jointar, nej det får bli den Det blir den mm. Det var en ja, Då har vi Transformers Från 2007 <laughs> Mot 12 monkeys. 12, 12, monkeys, 12, 12, monkeys. 12 monkeys Ja, jag håller med Även om ja. jag inte minns den filmen så mycket Men jag håller med Där var du ju bra ljud också mm. Eller när han ligger på britsen På bio i alla fall så var det Pratar han överallt i hela rummet Riktigt schysst användning av ljud Och det var den 96 va? skulle det bli en tv-serie? det är en tv-serie. de har väl släppt upp hela säsongen nu tror. jag Jag tror det. ja, jag tänkte kolla på dem. jag tänkte att jag får, jag avväntar att få se filmen. tycker du trevlig så dålig med scenen så får tips såg jag har sett två eller tre avsnitt av är okej men inte så bra. monkeys monkeys monkeys. ah precis. så som Dennis Harper säger. Monkeys monkey. då har vi. Teenage Mutant Ninja Turtles från 1990. Mot Vampires Kiss från 88. Vampires Kiss. Vilken är det? Ja, har jag sett den tror jag. Jag har inte. Har, sett har du något omslag på den? Vad fan är det? Är det Nicolas Cage? Eh, jag, ja, Nicolas. Det är ju. jag kommer inte ihåg alls. Nej, det. jag har inte sett den heller tror jag. Jag tror inte jag att bort jag har sett den. Jag ber om ursäkt, Anders Brulöv då. Som är Cage-fantast. Mm -hmm. Ja, just det. Ja. <laughs> <laughs> Nicolas Cage. Och want to his face off. <laughs> ah, ja, har ni, Men, ni har sett? Nu vi... har vi ni... Tötlös där mot uh, Mission Impossible från 96. Jag måste gå tillbaka till Nicolas Cage lite bara. Ah. Har ni sett, mm. har ni sett där de han, de har lagt in hans ansikte i alla Game of Thrones ah. medlemmar Nej ah, okay. <laughs> Jag har sett en bild bara. Ah, uh, stelast, senast, jag tror det. Mycket. <laughs> Förlåt, vad sa du Peter? Jag säger Mission Impossible. Jag säger också Mission Impossible. Jag säger också Mission Impossible. Och vi snackade med Tom Cruise nu då, första. Ja. Ja, det är en bättre film än Turtles, även om Turtles... Jag hade sagt Turtles för två år sedan, men sen såg jag om den. Och mm. den inte. De håller inte, de är rätt dåliga egentligen. Men det är ändå kul. Den var, den var väldigt snygg och, och så faktiskt. Mm. Snyggt foto sådär, men den... den Ja, 1990 nej. var den bra det... Jo, ja, men, jag men då var man ju ju då Det man var ju som mest Turtles-nörd Nej, men nu så är det Mission Impossible för det är en jävla bra actionfilm mm. En bra, alltså Det är en bra film i sig mm. Mm. Tycker jag mm. Det var två Ja, den sista nu då du ja, tar vi två till? Ta, ta, ja, tar till. två till <laughs> okay. är Ni är gäster så tar vi två till Då har vi Konstantin från 2005 mot Termete 2. Oh, jag har kompletten. inte sett Konstantin. Har inte gjort det? Nej. Den är rätt bra. Mm. Förutom slutet. Han mm. i serierna så röker han hela tiden. Mm. Och helblext vet du mm. Han röker och röker och röker och röker och röker för han kan ju inte dö. Så han kan ju röka. <laughs> Men sen i slutet av filmen så tar han fram nikotintuggumit. Han ska luta. Han hade haft, haft en cigarr så hade det varit klockan 4. Nej, det har jag inte jag tänkt på. Och hon isprisat samman vad heter hon? Eh äh, Elsa. Alltså. <här> ja, <förlåt. här> vi är för frost nu eller? Nej Och vad heter hon Konstantin <här> <här> Vad heter hon tjejen Konstantin Nej, jag har en Konstantin Hon som spelar Gabriel. Hon är med i ja, ja, ja. Narnia Som ispissar sen Nej, ja, ja, jag har inte hjälpa dem. Hon är i Tilda Svinton da Svinton, ja Hon ja, ja. är med som Gabriel. Hon mm. spelar så jäkla Och rå... passerar knappt att det är hon Eller kille, kille eller tjej ja. Skitbra Arne, Jag gillar Konstantin Mycket den ligger på min Netflix-lista. Men mot Turmin 92. Nej, ah, då vinner ju Terminator 2 lätt. Mm. Terminator 2. Ja, ja. Jag är säker på att jag skulle säga det. Med. Mm. ja, eh, absolut. Ja, det är turmin Terminator... snabbt om det. Nej, då uh... vinner det. Kör vi en till då? Mm. Då har vi uh, Dark Horse 3 från 95. Uh. Mot No Country från Old Man. No Country Ooh. No I Ja, trigga var så bra, men nog kan inte... Nej, bra. men jag, jag, jag säger... Jag bra. säger, den. Jag säger den. Ja, bra. den är nog nästan 10 av 10 i kameran. Jag måste... Alltså jag kommer ihåg jag såg den filmen... Men det var ju, jag visste inte vad jag förväntade mig heller. Den var ju lång och så tyst och grejer. Jag blev lite ställd av slutet, så jag tror att jag hade... Jag var väldigt, visste inte riktigt vad jag tyckte när jag hade sett den. Men sen såg jag om delar av den på tv och den är nästan till perfekt. Alltså, mm. Var det om du inte hade ett samtryck med allt. Ja, det är typ helt tyst. Det, ja, det är nog mycket tyst, Det är väldigt kanske. tyst och mm. långa klipp och så, dialog och Jag kommer ihåg att jag var ja. den det var ju för länge sedan. Jag hade sett en annan inställning till vad det skulle vara. Det var ju såhär, okej, inte att se en tyst film. Så, så det, jag tyckte inte att den var så bra, men, men som du säger, på ett filmmässigt sätt, alltså, ja, nej, på ett tekniskt nivå ja. så är det den spöre än Die Hard 3, absolut. Men jag måste se om den. Det jag tycker jag nog. Men jag vet inte. Jag ja, nej men jag... jag Får jag skippa röst? <laughs> <laughs> <laughs> nej Nej alltså uh, där Hard har jag sett så många gånger ju uh, brucey i för sig Ja, jo uh, Nej för att inte göra uh, För att göra en, en, ett korrekt beslut Så alltså, jag får gå med där Hard just nu För jag måste se om uh, Någon country formen mm. Och när den kommer tillbaka så kommer jag säkert Ändra uppfattning Men jag får se Die Hard 3 och är det svårt. Mm. Så är det är ju lite intressant nu och Hålla med Gustav ja. Men det kan ju inte ja. <laughs> Får ju sitta hela natten Jag säger ja. också Die Hard 3 mm. Förlåt Gustav Ja, non no jag fast Ja, Peter hade ju vetat i och för sig så. Mm. Ja, fast nu var det också så att jag och Louis tyckte samma Så ja. det blir ju den ändå bara mm, ja, passning ja, hade uttryckt om ja, okay. Men jag kan inte ta det som filmläxa och se den till nästa avsnitt no Ja, country. smart Ja, jag, jag är på Får och. vi en läxa då? Så? Ja. då? Ja, kanske no, no ja. Så får vi dra upp den En eh, mot Die Hard Mm. Ja, det var, ju, det var ju jättebra Och vem är det som ska se på The Man from Earth? Ja, ja, ja. <laughs> ja. <laughs> ja vi har ju faktiskt Önskat en till filmläxare liksom. Inte till nästa inspelning då Utan till mm. Nej, Jag sa ja, att jag, att alltså, jag skrev jag, det på Twitter det. Så jag lade mm. Man from Earth ja. ja, vi får ta oss <laughs> Då kör vi in Nu kanske för Old Man Så får Gustav se på The Man from Earth mm. ja. ja, då var läxorna är klara Och God. Ja, då frågar vi, kan man nå er någonstans? Filmpodden.se Där mm. hittar man väl allt, eller? Ja. ja, sen har jag skapat ett nytt, kont nytt konto nu på lunastorm.se Slash filmpodden också Smart, Smart. Smart. Det är fan O-school <laughs> ja. Finns inte ens kvar Nej, Nej men det är från Barberg Ja, just det ja, mm. De mm. <coughs> har nog lite för tidigare Ja det var de nu. Ja, det var de nu Sen ja. har vi ett eh, filmpodden på Twitter vi. Mm. Och eh, ett glarsed på Twitter Och ett per76 på Twitter mm. Ja, och vi har ju Vår sida eh, Nu pratar vi film.blogspot.se. Sen har vi på Google Plus Nu pratar vi film eh, Twitter ha, Nu pratar vi film Ja, på Google <laughs> Som vi brukar säga Ja, som gåsigt, ja och det så googlar ni bara. Nu pratar det film så kommer vi först upp där. Sen så har vi vår mejladress. Nu pratar vi film. gmail.com. Ni kanske ska snor lite Twitter-följare från er. Vi har två kvar till hundra så in och följ. Ja, följ oss båda på Twitter. För vi, jag vet fan hur många vi har. Typ 37 hade vi idag. Ja, men då snår vi deras också. Så. Ja. Ja, det ja, absolut. De tar bara två gånger. Vi, vi liksom. tar fler. Ja, sen så... Ja, nej men det... Det var kul att ni ville vara med Det vet roligt. Det var lite att vara med så här gemensamt avsnitt Och prata mm. robotar och lite flyktkart krig och, och så Sen så vill vi såklart Tacka bion här i Lidköping Folkets hus ja, ja. Folkets hus röda Slash röda kvarn, röda kvarn, ja. röda kvarn ja, sommaren. Ja, Det var en fin, invig fin invigning Och schyssta lokaler Jag var väldigt imponerad Så ni som bor här i Lidköping Gå och se film mm. Solen är ändå för varm ändå. Så... Ja. Det är sker inte i ja, ja. De har AC. De så <laughs> Det är schysst Ja. Ja. Ska ni, eh, vi säger tack och hej till er och så får ni säga hej då till lyssnarna. Ja, hej då också. lyssnarna. Tack och hej. Ja. Tack och hej. Ja, tack och hej.